Du lyssnar på Cinematekets podcast. Nej, okej, okej. Nej. Ja, well, Nej, nej, nej. Well, you know because, I mean, you know what is, what is have in film cannibalism, bad sex and and a lot of drowning. Martin Scorsese är känd för att ha och så att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 det här var en omistlig upplevelse som jag inte fick missa, och, och det gjorde jag inte då heller. Det här mötet med publiken, det var alldeles ja, fantastiskt. Nu så lämnar jag ordet över till Morten Blomqvist som presenterar kvällens gäster och som håller samtalet. Välkomna! Tack! Ja, Välkomna allihopa. Eh, vi har en hel del andra filmfotografer i salongerna sett till min glädje. Jag såg Jörgen, eller Jan, Jan Lindström och Jörgen Persson. Bland annat. Och, eh, Tony Forsberg. Tony Forsberg, tack. Hjälper till. Eh, Gunnar Källström. Gunnar Källström känner inte jag igen. Mm. Ja. Men i alla fall, vi får se om några gäster till tjänar så småningom. Men eh, de vi har här framför oss ska vi presentera i alla fall. Eh, här framme. Eh, Peter. Fischer, ena Gunnars ena son. Uh, du är pensionär nu, intressant. Jo. Men du jobbade på SF uh, som filmfotograf. Och har varit B-foto också. Inte minst var du med på um, Arne Sukstors långfilm Pojken i trädet. Ja, det var min första. Var var det första ja. uh, första B-foto. Ja. Oh, och då var det ju din pappa som du hjälpte helt enkelt. Ja, just det. Ja, du var assistent. Mm. Uh, och sen så har vi uh, Jens. Som ju också är en av våra mer ansedda filmfotografer, får jag väl lov att säga. Du håller på att avsluta Änglagård, tredje gången gilt. Du plå plåtar jättemycket för Colin nattli. det är väl det du mest känt för nästan. Och sen har du blivit en med Hubert på sistone också. Men Änglagård, ja, den höll du på att ljussätta, den kanske är klar nu redan, Nej. Nej, okej. Okay. Jag är ledsen att jag det frågade. Kort, kort ja, ja, ja. Men och sen så vid sidan om så är du eh, känd som guldbaggesamlar också. Du har kommit ja. upp i tre stycken, är det ja, inte så? Ja. Ja. <laughs> inte illa. Eh, Leif Furhammar, eh, filmprofessor. Och du jobbade med Gunnar på SVT också. Ni gjorde eh, två dokumentär tillsammans 1974 sista läsåret som handlade om en B-skola på Torö som skulle läggas ner och i en klass för sig som handlade om synskadade barn på skolan. Och sen så var du med också för du var stipendiat på inspelningen av Ansiktet 1958. En Bergmanfilm som fotograferas av Gunnar. Så att det är äh, människor som har känt och jobbat med Gunnar länge kan man säga. Och Gunnar själv det är ju hundra år, blev hundra år för precis en vecka sedan som ni vet. Och då tycker vi att man kan få ledigt från sånt här. Men jag tänkte ändå höra med Jens och Peter ungefär, hur var det? Han blev firad ordentligt, hur står det till med honom? Han var jättepig faktiskt. på Själva födelsedagen var inte vi lediga så vi kunde uppfatta. Men han, han var jättepig då. Och sen hade vi en fest för honom på lördag, då var han också pigg. Men sen blev han inte trött efter det, men han var på jättebra humör och, och, och pigg faktiskt. Det växte här, som sagt. Han bor på ett väldigt fint äldreboende i Bromma, inte långt ifrån huset han bodde i. Mm. Och, äh, hör, han har, det är fint, men det är inte så stort. så att blommorna... mm. ja, Det kom mycket blommor. Folk på hemmet trodde att han hade varit trädgårdsmästare och inte filmfotograf. <laughs> det var fruktansvärt många blommor. De står ute i korridorerna och sådär, ja. nu förstår jag. Ja, vad roligt. Ja, det är första gången han har brytt om blommor, han ja. har ju riktigt eh, gillat blommor, men nu gjorde han det. Okej, okay, det ja. tog skruv nu ja. alltså. Ja. Ja. Ja. Han mm. fick så nu tycker jag om <laughs> blommor. Ja. Ja, det var strålande att han lär sig någonting på gamla dagar. Jag tänkte bara börja lite kort, om man kunde få några glimtar från er som har, har jobbat med honom och, och levt med honom. Jag börjar med dig, Leif. Hur uppfattade du Gunnar när ni arbetade tillsammans på de här kortfilmerna och när du såg honom i arbete? Det är väl enklast att ta det så smidigt som att säga att han var så rasande, behaglig att arbeta med, tyckte jag. Och eftersom den här, de här två dokumentärerna som vi gjorde tillsammans handlade om barn så var det ju extra viktigt att ha en person som hade känsla för hur barn fungerar och lever och alla de här barnen älskade Gunnar kan jag säga. Han hade väldigt lätt att tala om och han gillade det tror jag också. Han skrev, kanske kan lägga till det. Det är kanske lämpligt att påpeka här. Han gjorde tre barnböcker, tror jag. Mm. Uh, Jens ja. och Peter var inblandade i titlarna. Mm. Och historier om vad ni gjorde. Och en blev till och med utgiven i USA. Ja. Han, är, ja, han är ju väldigt... Alltså han, har, han har skrivit den här eh, skriften. Uh, som han skrev för familjen. Och som jag fick ett ex av. Återblickar, det fick jag någon gång när vi intervjuade honom. För ett antal år sedan. Och då så... Uh, var det Jens som kom in med den här och sa att han hade tryckt upp den här. Och då var Gunnar han liksom, den där Jens. För det skulle ju bara vara för familjen det här. Ingen annan kunde vara intresserad av vad Gunnar hade att berätta, tyckte han. Så var. Men den i bok, den, jag skulle säga om den, är att den är väldigt rolig att läsa. Inte bara det som handlar om filmhistoria och sånt där, utan också det han berättar om, om sin barndom. Och så. Han är väldigt välformulerad och rolig, ska jag säga. Ja. Där finns ett ex ja. Han ville inte ge ut den. Det är för ja, ja. privat, han. Det är ja. bara för familjen. Men, men alla som har läst den tycker att den är jättefin och intressant. Ja. Det, det är en speciell svenska. Han skriver helt enkelt. Ja, visst är det. Ja. Ja. Ja. det han, har, han får till det. Ja. Um, men mer om, om... Jo, vi skulle prata lite om hur han var. Bara några korta grejer. Sådär. Och Jens, det jag tyckte var lite kul vad du berättade om hur han fick in dig på bildtänkande hur han liksom fick dig att tänka på bilder eller hur han sen. Ja, det var det att han aldrig någonsin har undervisat mig eller sagt någonting. Eh, och han är, och jag tänkte berätta han har heller inte sagt någonting om de filmer som han gjort. Eh, han har kanske bara visat med ansiktet lite grann om man har tyckt det var okej eller inte. En film, och det är lustigt alltså när vi pratar om dokumentärer. Jag gjorde en dokumentärfilm som heter Där rosar aldrig dör. Den blev han hjärtat Rörd av och Aha. sa att han tyckte han var bra. <laughs> han, han, har, han har ju aldrig använt överord. <laughs> nej, varken om sig själv, eller inte om andra heller. Då, nej, alltså. För nej. sin egen gärning har han ju aldrig gjort det. Men, men, tyckte, men du berättade om, också om att han, han visade hur man kunde lära sig. Äh, av ja, homost. men det var väl... Jag tyckte det var lite enfaldigt att fråga honom också. Men vid ett tillfälle så... Jag saknade det där att man inte kunde gå i en filmskola och lära sig och prova saker och sånt där. Men vid ett tillfälle så minns jag att vi satt på sin sida ett bord. Och då satt de och tittade i en konstbok och bläddrade lite i den här. Och så fällde han upp en sida så vred redan på boken och skötte över den. Så sa han, vad tycker du om det där? Och jag, vet, jag svarade inte så mycket men jag fattade vad han menade. Det var ett porträtt som, av, El, av El Greco. Och jag... Gick tillbaka och titta på det flera gånger för att se att, hur fan har, de ljus, har han ljusat det här, eller Greco? Och det har liksom varit en oerhörd hjälp för mig, tycker jag. Att titta på hur, hur konstnärer gör det. De kan ju verkligen ha tid att flytta huvudljuset. Och... Nej, men för att få fram ett ansikte, uh -huh. att det är och runt och inte platt. Han hade gått i konstskola själv också, så att det var väl naturligt för honom att Aha. gå tillbaka till konsten. Han gick i Otterskölns målarskola, på den tiden väldigt aktad och ansedd. Men han tyckte <hör> inte att han blev tillräckligt bra där, så det blev annat istället. Mm. Och Peter, du mm. nämnde någonting också som jag tyckte var en, en fin karaktäristik. Du kommer ihåg det när vi pratades vid innan. Du pratade om att han... han, han, han Tog enkla bildlösningar. Och han drog sig inte heller för att ta liksom, tråkiga bilder. Det tyckte jag var lite intressant. Ja, nej, men han, han följde alltid manus, manus slaviskt helt enkelt. Han tyckte inte att man skulle... Det var inget självändamål, vackra bilder och sånt där. Hörde de inte hemma så hörde de inte hemma. Så han var väldigt noga med att följa manus. Och han hade lätt att strunta i en solnedgång om, den inte, om det inte fanns plats för den, så att säga. Så han... han men sen hade han rätt svårt att formulera, tyckte jag, när han jobbade sådär. så där. Han är känslomänniska, så det var en känsla när han ljussatte det. var en känsla hur han kom fram till saker och ting. Så även om man frågade så fick man väldigt kort svar. Ja, men det här, det här ser bra ut, så han det. Man fick inte mer hur han kom fram till det. <laughs> okay. Men jag tyckte det var intressant, för jag visste inte att, att fotografer liksom la sig i, som du beskrev, att... Säga att det är någon som ska gå ner för en källartrappa som kanske blir en jäkligt tråkig bild. Ja. Då kan en fotograf sätta sig på tvären och säga... Ja, det, det skiter vi. vi Vi tonar eller hoppar över det där. Men det, han tyckte att även sådana bilder måste med ja. för, för innehållet, så att säga, för manuset. Och det drog han sig aldrig för. Jag tror det var rätt karaktäristiskt för honom ja. att, att han liksom var den där hantverkaren och yrkesmannen som inte, ja. som inte ville framhäva sig själv allt för mycket. Eh, några Grundfakta då han, han kom in i filmen som 25-åring 1935 och eh, han åkte ut på in, anställningsintervju, han hade ett jobb då som eh, kock på torpedbåt som mm. var jäkla jobb tydligen små kök och sånt där Så någon, någon kvinna träffas åt honom åka ut till SF och presentera sig för ingenjör Jakobsson och eh, han, han sa, att, då sa Gunnar att han hade inte gjort någonting förut med, med foto överhuvudtaget och sen så trodde han att han inte skulle höra av dem mer. Men dagen efter så hörde SF av sig. Och ingenjör Jakobsson sa att ni tycks inte ha mycket hum om filmjobbet precis. Men å andra sidan verkar ni jämförelsevis hederlig. Och det kan vara roligt att få in en sån i branschen också. Mm. <laughs> det är vad jag fattar bokstavligen sant. Han hade inte hållit i en kamera ens. Nej, han har inte tagit en till bild. Men å andra sidan så hade han ju gått på målarskola innan, innan han blev kock. Ja, han var nog mycket snäll också. Han, han fick många tackbrev nu på sin hundraårsdag från människor som hade träffat honom i sin ungdom och försökt se in vid filmen. Och den enda som bara vän, bemötte de här människorna vänligt, det var far då. För att det, det var ju tufft, det var, det var hierarkiskt kv... och man skulle vara glad. Egentligen skulle man jobba gratis i den tidiga filmindustrin, för det var nära, får att få vara med. Ja, var det så? Det var? Ja, ja. ja, det var men, men far var alltid han var vänlig mot alla människor. Ja, ja. Jo, men du har också fått känna av nästan dumma frågor och sånt där. Ja. Han har alltså varit väldigt hjälpsam. <laughs> jag tycker du ska nämna åtminstone en av de här personerna som, som kom och tackade honom nu på hundraårsdagen. Du berättade för alltså, Ja, mitt ibland blommorna där på hans födelsedag så stod Ian vaktmeister. Jag förstod inte vad han gjorde bland blommorna. Men det var det så att han var så tacksam därför att han som ung greve ville han in vid filmindustrin. Och hade varit ute på filmstaden fått komma dit och den enda som var riktigt vänlig mot honom, greven det var far, och det har han aldrig glömt och det är ju, ja det var på 30-talet så det är några år sedan när han är fortfarande tacksam Vad de hade att jobba med då på 1935, det var ingen, det var ingen vidare ljuskänslig film då, vet du någonting om det Leif, hur, det var med? hur man fick bära sig åt för att få en bild överhuvudtaget Nej, det, kan, det tekniska kan jag inte säga mycket om, men, men det fanns ju en väldigt fin fototradition. Jag menar, 30-talsfotot i svensk film är briljant, tycker jag man kan säga. Och det, fadern till hela den här bildstilen. Det var ju Julius Jansson som Gunnar väldigt tidigt jobbade med. Hans mest kända film är 20 år, Karen, kan man väl lägga till. Ja. Som ju Lustigt nog var jag Ingmar Bergmans stora favoritfilm, möjligen en sån här gång var det så. De tillsammans var uh, avfotografer på, på valfångare. alltså en film mm. som man uh, spelade in i, i något uh, sånt här avlägset hav. Söderryshavet. Där, uh, uh, där tror jag det framkom uh, i det Gunnar har berättat senare att uh, Julius var väldigt svår att ha att göra med. Så. Gunnar arbetade helst på en av de små båtarna. <laughs> det jag har hört. Ja. Nej, jag, jag hade du? hört lite annorlunda. Lets säga mig om jag har fel. Nej, men alltså, jag visste inte att Julius var med då. För att, mm. De var ju borta i åtta månader och de kunde ju inte komma hem. <laughs> Och så visade det att manuset var så uselt och det regissören backade ihop. Så att eh, han filmade lite valar helt enkelt. Jaha, okay. det, det blev aldrig någon annan film. Och det visas på, på Sjöhistoriska museet nu ihopklippte där. Jaha, okej. Okay, ja. Men det blev en film. Nej. Jo, visst fram blev det film. Det blev en jättetrevlig film där man tog det? de här dokumentära bilderna- Ja, men, men alltså inte den filmen som var tänkt för, från början? Nej, det blev något i alla fall, säger vi. Ja. Ja. <här> Nej, jag hade faktiskt hört, hört, när jag pratade med Gunnar så pratade han väl om, om Julius. Om man var ärlig mot honom, det är Jens? Har du hört det också? Eller? Ja, de, han tyckte jättemycket om Julius och tvärtom mm. tror jag. Jo, men det, det minns jag. Han sa att Julius var väldigt ärlig. Alltså, han var auktoritär naturligtvis. Men det hände ju att man som assistent kan misslyckas. Allting var bra. Skådespel, allting utom skärpan. Man missade lite. Och då fick man ju då räcka upp handen och säga att skärpan var inte bra. Men Julius försvarade alltid fotot och sa vi tar det en gång till. Det finns, vi kan bli bättre på fotosidan. Så han försvarade ja, b -fotot då, eller c fotot mm. Alltså, nu har vi många fotografer så långt. Vi har säkert många som inte vet allt om foto heller. Och jag måste säga att det b foto förstod jag ganska sent i min karriär vad det var att skärpa. Och mm. Det är alltså så att eh, fotografen, nu vet jag inte exakt hur det är idag i alla lägen, men på den tiden så, så var det inte fotografen själv som var ansvarig för skärpan. Mm. Nej, det var B-fotot helt enkelt. Ja, man så. mätte eller man ställde via luppen och, och sånt där. med måttband man fram till skådespelaren. Och det, ibland kunde man göra små märken i golvet och sånt. Det var jätteviktigt att de höll sig inom skärpan. Annars fick man två dagar senare när man körde tagningarna se att det var inte riktigt skarpt och det var inte så billigt och lätt att göra om det alltid. Men man mäter med ett motband och jag vet inte om Harriet Andersson är här men hon kallar mig för Peter Meter. Jag hade en sån Det motband. Så kom alltid fram och, och det gällde att lägga skärpan här helt enkelt vid, ja. vid ögonen. Och sen fick du skruva på en liten ratt med Sen kameran. blev man ju ja, just det, precis. Så det, det avslöjas obarmhärtigt om det inte var skarpt. Alltså. Ja. För filmerna var långsamma och man bländade inte mer än 2,8-3,5. Alltså det fanns ingen djupskärpa att tala om. utan. Det var jätteviktigt. Ja. Precis. Det är, det är rätt pressat att göra film ibland. Ja. <laughs> ja. Men visste du något mer om, om Julius Jansson som personlighet? Eller sådär? Jag vet inte särskilt mycket. Den som vill kan ju ta fram bilden som Bergman ger i, i bildmakarna. Det är ju en väldigt speciell karaktär där. Okay. För, för dra en liten sak som jag kommer på. Jag såg en av de här filmerna som vi gjorde tillsammans på eftermiddagen idag. Och då kommer jag att tänka på en sak. Vi spelade nämligen in vissa avsnitt på, på, vid firen på landsort. Och då var vi bland annat precis vid samma klippa som Julius spelade in eh, Terjevigen med Viktor Sjöström. Och vi gjorde till och med nästan samma bild som eh, några av er vet precis vilken jag talar om där. Julius står till höger och så står Viktor Sjöström i mitten och till vänster står det en kille och öser in vatten. I bilden. Och så har man eh, klippan eh, på landsort bakom. Liksom för att sluta den filmhistoriska cirkeln så spelade du vi in vissa saker där med de här barnen. Eh, och jag tror att han tyckte det kändes lite magiskt. Då får vi spela in precis på samma ställe. Och det måste som jag det var eh, 1917 slog jag upp. Och det här var mm. 1974. Då den. En 60 år senare så står den där övergången. Med, med lite bättre kameror, hoppas vi. För det har ju hänt en hel del där. Men Gunnar var ju med så tid. så han fick faktiskt lära sig i början att, att handveva kameran. Mm. Vilket är en teknik man måste tillägna sig så, mm. så? Ja, absolut. Ja. Jag vet inte vad man hade för förrytt, men man fick ju räkna och försöka hitta, annars... Det blir fel-exponerat om man vevade för fort, helt enkelt. Och fel ja. hastighet på alla sätt, så att det, det gick inte. Ja. Sen tyckte var så lustig, för det finns en bild där han är från Sommaren med Monica, som ju inspelade då 1953. Och då så står Gunnar och fotograferar på en klippa i vatten och vevar kamera alltså. Mm. Och jag var så förvånad. Varför vevade man en kamera 1953? Alltså, jo det, det, om, om det tror jag... inte var en ljudupptagning... Som ju kräver synkronitet med en kamera som går exakt, så var det ju praktiskt att ta en handvävd kamera som väger hälften utan batterier för att ta bara en miljöbild. Då. Det var så. nog det helt enkelt batterier. Jag tror att de var ute på nöd. Det var inte så lätt att ladda eller köpa nya batterier, utan det var för att spara helt enkelt på batterier som jag tror han vevade. Mm. För det hade han gjort så länge, så det tyckte han att han kunde. Jag tycker ändå det är fascinerande alltså att, att 53 som har man fortfarande med sin kamera, eller en vev ut ja. när man åker ut och ja. filmar. Alltså. Ja. Men det är modernt igen. Ja, ja Jag tror det är Tony Scott, eller om det är Ridley Scott som hans fotograf eh, har använt i någon av de senaste filmerna. Ari gör en sån kamera som man vevar. Och, men där försöker man veva så ojämnt som möjligt för att få fram den där eh, exponeringsskillnaden. <laughs> för den har ett svänghjul som gör att den går väldigt jämnt. Men, eh, men de tillverkas nu alltså. Ja, de tillverkas nu. Och då är, men det är, och Tony och Ridley Scott är ju riktiga, vad ska man säga. De ligger väl i framkanten när det ja. gäller filmteknik ja. annars med alla dator, animationer och grejer som de har i sina filmer. Ja. Men så tar de fram den här gamla, hand, eller ja. nygjorda handvevan. Ja. Alltså då. Ja. En stor sak i Gunnars karriär, eller en sak som hade mycket betydelse för honom. Det var när han, när han fick samarbeta med dansk regissören karl Carl Th. Drejer. När han kom hit 1945 och skulle göra en film för SF som hette Två människor. Är det någon här som vill berätta den historien om mötet med Dreyer? Ja, kan jag göra det. Han, eh, han hade valt Gunnar då, eh, att åtminstone få, få visa vad han hade gjort. Och så stängde de in sitt körrum och så fick Gunnar visa dem. Det var väl inte så många långfilmer han hade gjort, men det var ett par stycken som man visade för Dreyer. Och drejer var knäpptyst ända tills visningen var klar. Då sa han så här, ja, det finns en och annan bra bild, men det mesta är som gröt och mjölk, sa han <laughs> och Då hade han närvaro nog att förstå vad han menade, så att han tänkte, nu jävlar ska jag inte göra en enda bild till i mitt liv som är som gröt och mjölk. <laughs> Vad är gröt och mjölk? Det är liksom Nej, det här. Men, formlöshet, kontrastlöshet bild utan centrum en bild utan kraft eh, får jag säga. Ja. och det har jag förstått var, var något som han verkligen det kan vara ganska bra få Du är en av de få som har sett den här filmen Jag har sett den, ja, ja. ja. En, en konstig sorts thriller i, i kammarspelsartad thriller faktiskt vad jag förstår så lämnades Drejer och Gunnar Fischer ganska mycket åt sitt öde där är det Gunnar Björnström som är med? jag. han fick inte de skåd, så han ville. Nej, det var det, var... det var... han ville ha. Anders Ek hade han velat ha. Ja, ja. ja. Och fick... Gör Rydberg, tack, tack. Ja, just så var det. Mm. Ja. Men SF var inte... Det var något kontrakt som skulle uppfyllas där. Och SF struntade ganska mycket i honom, tror jag. Så att de, de fick jobba på på egen där. Ja... Jens och Peter tänkte lite på, eh, om man skulle säga några ord om ljussättning också, för det är lite kul. Det är ju svårare egentligen att, att ljussätta svartvitt än färg, skulle jag vilja säga. Det är det, det intryck jag har fått i alla fall. Det, det är svårt att få fram volymen, att, att få saker att, att skilja sig från bakgrunder och sånt så? Jo, men far har väl gjort det mesta egentligen på svartvitt, så att... Men... Jo, visste det det på alla sätt. Men, men det svåra var ju när han jobbade så var det ju allting så långsamt. Alltså filmerna krävde så otroligt mycket ljus. Och eftersom han alltid förespråkar att det finns ett ljus här i världen och det är solen. Det ska vara en skugga, inte mer. Och ju mer lampor som krävdes, ju mer skugga kom fram. Så det är det han har kämpat med egentligen. Det är vad som gäller. Och det var det han sa till, till mig. En, en skugga kan man köpa, men inte fler. Ah, okay. Men skalan av gråtoner är ju färre mm. så att säga, än alla de färger som finns. För att separera mm. ett ansikte från en vägg till exempel är ju knepigare på svartvitt än ja. på, på färg. Och det där jag förstår jag att han ägnade... Och sen är det ju det med, med hastigheten, mm. känsligheten på filmsorterna som är så en otrolig skillnad mot idag då. Jag tänkte på det faktiskt när jag sa det till han som satte på den här micken. så var någon mick. Den satt inte fast vid örat. och tänkte jag på, som alltid berättades för mig, de hade båguslampor på filmstaden. Alltså, som gav en otrolig värme. Men för att få mer ljus så öppnade man linsen. Och det var ju rätt skadligt det där. Men det var också väldigt varmt för skådespelarna. Och det fanns någon av de riktigt stora aktörerna. Jag vet inte vem det var. Det var Lars Hansson någon som tyckte att han hade förutstående öron. Edwin Adolfsson var det jag tror var det det? Ja, det var det. Var det. I alla fall de fick tejpa in öronen på honom när man tog närbilder. Och tejpen höll ju inte för i värmen där. Så att det du ut ett öra. Ja. Stopp, stopp, stopp, det får vi ta tejpa om så försöker vi igen. De fick tejpa in öronen på honom hela tiden. Och det var väldigt viktigt. Det fanns det var... inte den här fina tesa som vi har idag när vi gör film. Så att det, var, det där var svårt. Det, ändå så var det ja, ett av hans mest, en av hans... En av de saker han pikas för är den gången han faktiskt satte eh, ljus från två håll i, ja, i sjunde på, inseglen. Mm, mm. Det är extrajärt, men, men ändå, det är sant. Ja. De sitter på stranden, döden ja. och reddar och spelar schack. Båda har solen i ansiktet kan man säga, en sjunkande sol, eller en som är det där. Kommer eh, stigande sol för stigande faktiskt. Stigande sol ja. kanske dessutom. Eh, ska det vara, ja. ja. Mm. Men Gunnar försvar, han, han fick ju påskrivit ibland då, för att han... För att han hade två, gett, gett världen två solar i den där scenen. Mm. Men jag, jag gillade hans försvar där. Han har alltid hävdat att om man kan tro på att riddaren sitter och spelar schack med döden på en strand. Då kan man tro på två solar också. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Det är ja, lysande. Ja. Dess, dessutom går de här solarna upp i väster. Ja, Precis. <laughs> ja. Berätta om det. De, mm. de filmar på i Hovshallar på västkusten. Mm. Södra västkusten och ja, hur är det i början? De vaknar på stranden, eller så? De vaknar ja. på stranden, ja det är inte mer att säga om det. Är det. det, är ja. det. Nej men jag, det jag tror runt. både Ingmar och Gunnar hade liksom missat det där. De var att reka vid något helt annat tillfälle så när de filmade så filmade de ju på östkusten och där går ju solen upp och den ska gå ner. Eller hur var det då? Nej, de, mm. tvärtom. De filmade på, väst, de filmade de filmade på, på västkusten. västkusten där solen på ja. ner och de ska ha solen att gå upp igen. Precis. Ja. Så att de fick lägga scenerna bak och fram där på något sätt. Då. Ja, de filmade alltid baklänges alltså. Ja. Så de, de slutar med den scen som filmen börjar med, att de ligger på stranden där och vaknar till. Kanske så man ska göra. Ja. Ja, men det är alltid problem man måste lösa när man är fotografer, är inte så? Jo. Att det, det är sånt som dyker upp hela tiden. Men ja, och, och fotografer hade det var också sånt som jag har fått lära mig att fotografer hade då olika knep. De smusslade med. Var det du Jens som sa att de skulle ha en egen filterlåda Ja, det liksom? var lite sådär. En del hade en box med filter som de inte ville visa riktigt ibland vad de satt i och sådär för att det skulle, man skulle snylta på den kunskapen. Ja, man skulle ha sina yrkeshemligheter där. Ja. ja. ja. Nej, det var nog mest en gimmick. Sådär. Nej, nej, så det, absolut. Så. Nej, men fotografer har ju alltid varit jävligt hyggliga med att dela med sig av kunskap. Sådär, så att det tror jag inte nej. var riktigt sant, kanske. Nej, kanske inte. Gunnar var tydligen inte så i alla fall. Det sa du efter att ha varit ute och jobbat med honom. Och sådär. Ja, nej, han delade alltid med sig. Han hade faktiskt inga hemligheter när det gäller själva fotograferandet. Det, det tycker jag inte. Nej. Och det jo, gjorde jag till mig att, han berättade aldrig han gjorde den racken. <laughs> Men han var inte auktoritär han, han jobbade ju med många yngre sen för de, de var aldrig rädda för honom. tvärtom de beundrade honom. För det är svårt tror jag, för, för unga regissörer att få en auktoritär fotograf som säger nej det där blir inget bra nej, nej skit i det och sånt där han följde han, han, han trodde på dem. Ja. Mm. Jo det här har jag på glambort jag har faktiskt ett litet klipp också som jag tycker ska vara kul att titta på. Jag ska bara presentera det ordentligt för er, för här gäller det att hänga med lite grann faktiskt. Det här är en, en, en så häftig scen ur sjunde inseglet, det vill säga är, det häftiga är om man, om, man, om man fått höra av Gunnar hur det gick till när den togs. I sjunde inseglet då så åker de genom en skog, det här sällskapet som, som har slagit följe i filmen. Och pesten härjar ju, och de kommer fram till ett ställe i skogen där de... Där de ser en man som håller på att dö han har varit med tidigare i filmen, han är en likplundrare och han, han har en lång dödsscen då då. och det är den som är intressant att den kommer i slutet här och den är inte lång den är bara tio sekunder sådär. men grejen med den som jag ska förklara det är att när, då, när den togs, alltså den dödsscenen så håller han på och apar sig väldigt mycket som ni ser när han faller ihop i en hög på marken och sen blir han liggande där och så har Gunnar berättat om det där då sitter ju han med ögat tätt in till Sökaren eller luppen. Ja. Mm. För det var man tvungen att göra också. Man var tvungen att sluta till eh, sökaren för annars kom det in ljus bakifrån mm. och, och förstörde filmen. Så det gällde för fotografen att aldrig släppa den där. Det är fortfarande så. Ja. Ja. Okay, där man. Eh, men hur som helst, så där sitter han då och då ser ju han ingenting av det som händer runt omkring honom egentligen utan han är helt utlämnad och eh, den här döende mannen faller ihop på marken och Scenen skulle vara slut. Men han hör inte kommando tack från Ingmar Bergman. Och han, han vet inte vad som händer men han är professionell nog då, lyckligtvis, att fortsätta filma. Och då har alla andra sett vad som håller på att hända. Nämligen att efter att mördarna fallit omkull så öppnar sig himlen. Det blir en glipa i molnen och ljuset silar ner över den här döde likplundaren. Så att, och det lyckades då Gunnar få genom att han helt enkelt eh, filmade längre än han trodde att han skulle göra ska vi titta på det och som sagt häng med för det är väldigt kort det kommer i slutet på den här scenen det är, meningslöst. Det är fullständigt meningslöst jag säger att det är meningslöst Hjälp mig! Inte Det är fantastiskt. Ja, en helt fantastisk grej. Ett sånt där fynd får man väl inte ofta som fotograf det, det, nej, det tror jag inte. Och det, jag tycker man kunde sig lite. För jag tycker det berättar lite... Eller det, det finns många trådar att dra från den här lilla snutten faktiskt. Och berätta om hur, hur, vad var fotograf var. Och vi lever fortfarande också med ångesten som finns. Men en sak som ni slipper tampas med idag, men som Gunnar hade också. Det var ju att priset på råfilm var ju väldigt betydelsefullt när man filmade. Nu kan man ju filma digitalt och sådär. Men alltså det gällde att, att spara på filmen. Så det är också ett skäl... Att det måste ha känts mot Gunnars natur att liksom fortsätta filma när scenen var över. Jag ska berätta en, en, en rolig episod som jag hörde när jag pratade om, som Jörgen Persson berättade om när han gick på filmskolan. Och då skulle de då få prova på att filma lite grann och då så filmade, så fick han vara med och filma. Jörgen är filmfotograf och jobbat med Bo Widerberg bland annat. Och, och, ja. då, då skulle Jörgen, Jörgen. få filma. Ja, Jörgen är här, ja. men nu tar jag hans historia i alla fall. Och Hans skulle, Abramsson skulle regissera och då upptäckte Jörgen att för att man skulle spara film så gällde det ju att fotografen tryckte på stoppknappen eller slutade filma precis när det inte behövdes längre. Så Hans Abramsson för att spara film ytterligare han hade utvecklat ett sätt att säga tack så att det gick fortare. Han sa inte tack utan sa att när filmen var över. Så så mycket pengar var i råfilmerna så det måste gjort det extra svettigt tycker jag att fortsätta filma när skådespelaren ligger där och man tror att det måste vara över vid det här laget. Jag, kan lägga till, jag vet när vi provfilmade blivande talanger på filmstaden så kom det ut ofta mammor med sina barn och så jag har så begåvat barn och så skulle vi profilma. Och eh, i förväg, så jag vet inte vem som regisserade, var olika regissörer, så sa du tar ta ur filmen, det här är ingenting. Så tog vi då ur filmen och så agerade vi då för att det var så dyrt så man kunde inte offra råfilm på mammans lilla älskade barn. Här, för det var, det var ingenting att satsade på. Men det, det var lite ruskigt också för man fick ju låtsas och visste att det här är... Det var bara, men det var helt oh. kunde inte men det, det gör man ju idag på inspelning också. Det finns ett engelskt uttryck som heter French Filming. French Filming? Mm -hmm. mm -hmm. Ja, visst. Då säger regissören, blinkar åt honom, så säger han French, let's French it. Och då ska man ju fan och starta. Och så ska man hålla färgen in en hel För då är regissören <laughs> nöjd med och jag var nöjd med Men... men Let's French it, för att spara råfilm. Ja, du menar om en skådespelare säger att jag vill göra en tid. Okej. Jag tänkte på ja. jag avslöjade det här. <laughs> ja, det är, det är precis det som är meningen, ja. hoppas jag. Men jag tänkte också man kunde säga då att, att sjunde insegret, Det var ju... Bergman var inte så jäkla säker i saden då ändå, jag menar etablerad och så där, eller hur Leif? tycker jag väl att han var. Vad är det? Där du precis Det är bättre att du säger vad du vill komma fram till. Nej, jag vill inte komma fram till något särskilt sådär. Jag bara tänkt säga att han... nej, vad jag vill komma fram till var att det var ganska knapert när de gjorde sjunde inseglet. Det var inte så att det östes pengar utan det var liksom åka iväg på mm. nåder och göra Extremt den här snetfilmen. Ja, det var det är en riktig lågbudgetfilm som blev en klassiker. Under 40 dagar tror jag, 35 dagar eller sånt här där gjorde ja. Och vad jag gällde film då så var det jag ville komma fram till också, att jag hört siffran 12-13 000, 000 meter eller något sånt där Och hur mycket, många meter bränner man idag på en lång film? Ja, Lasse Halström 90 000 meter. <laughs> <laughs> ja, 4 per 12 000 meter, det är inte mycket. Nej. Vad är det minsta man kommer undan med idag då? Ja, det är 12 000 tåg? meter. <laughs> det <Du> måste <laughs> okay. vara rekord. Ja, ja. Men de slösade lite där, tycker jag. Då. tyckte det? <laughs> Men vi fick, i, i början, vi fick sätta i stumpar i kameran och sånt där. Nu har vi en scen jag tror att det, den tar ungefär 25 sekunder. Har den någon bra rullar fick man springa och ladda igen som man trodde skulle räcka 25 sekunder. Alltså som har blivit över. Det är små, små rullar helt enkelt. Och tyvärr hände det då att det räckte inte riktigt. Utan man fick, ah, jävlar, har inte någon annan rulle så tror du lite längre bara. Så spann man och letade och så laddade man i. Ja. Men för det var så dyrt alltså. Det, det kan man inte förstå idag när man bara helt enkelt bränner hur mycket som helst. Nej Eller men det är, det är inte sant. det gör man inte. Och jämförelsevis då säger vi. Mm. Ja, jämförelsevis. Mm. Mm. Mm. Men jag tänkte säga det också att det här är, man måste lite tur också. Det här är ju en slumpbild också. Intressant. Uh -huh. mm. En av de mest kända. Leif, du vet hur den tog ja Jag vet bara vem det är som spelar eh, på den där lutan längst bort. Han... han Vissa har förut att jag var stipendiat på en film. Han var stipendiat på, på sjunde inseglet. Aha, okej. Okay. Och. Eh, det, här är inte, det enda jag kan säga om det, här, det är att det inte är de, skådespel, de spe, skådespelare som är med i filmen, utan man fick ta de personer som fanns tillgängliga för att om det var Gunnar eller Bergman som såg att det här är det bästa tillfället vi kan ta en sån här. Jag tror till och med att de hade tagit den men så när skådespelarna hade åkt ja. så dök den här himlen upp och sa ja, att vi gör om den. Och kläderna var så, och var ja, så att de som fanns tillgängliga hoppade i de här. Och då gäller det också som fotograf att ha en jäkla tur. Därför att kameran ska vara laddad. Alltså, kassetten ska vara laddad och sitta på och allting. Och kameran ska vara trädd. Är det inte det så hinner man inte. Nej. Det där har inte jag förstått för en senare. Vilket pussel det är bara få filmen i kameran faktiskt. Det, jag, jag måste förklara varför jag tyckte det var fel att säga att han inte var stor när han gjorde Sjöndins Han hade ju gjort eh, Sommarnattens leende dessförinnan till exempel. Så det var väl SF som hade knapert med pengar tror jag. Snarare än att hans stjärna var en, inte var på topp. Okej. Okay. Ja. Men hur som helst, eh, no något mer om... om eh, Fotografens ångest, vilket jag är intresserad av. För det var också så att man, man fick ju inte se bilderna direkt, utan man gick och såg dagstagningar. Och det var du med om ute på Rosunda till exempel. Usha, det var hemskt. Man såg dem alltså dagen efter på kvällen. Och innan dess visste egentligen bara fotografen vad som hade kommit med i bild och inte kommit med så att Det var med fruktansvärda vånd och man gick in i de så kallade körrummen. På, film, på filmstaden hade man ett lite större som Bergman använde, som ett, det kallades för Operan. Men det var inte så stort som Operan, det var 25 platser eller sånt där. Och, och där. Där kördes dagstagningarna och det var ju det var hemskt för alla, även för djuret antar jag. Men, men det var ju absolut bara fotografen som visste vad som hade kommit med och inte kommit med. Men han visste inte heller riktigt alltid ja. Nej, det, det var ju svårt att se. sökarna. var inte så där jättebra på kamerorna. Va? Så att det, antingen var det berömd och jättebra, eller också vad fan såg du inte det där lampstativet? Det här kan vi inte använda och så var det inte. Det alltså två dagar senare. Det fanns ju ingen videotappning eller någon koll för någon annan än fotografen. Och fotografen, man hade ju under tagningen jäkligt mycket att hålla reda på. Ja, om det kom med någonting ovidkommande eller utanför kulissen eller någonting som inte skulle vara med. Mm. Så att, och uttrycket och hela spelet, innehållet i scenen och allting. Så det, men det var för alla, skådespelarna var aldrig med, inte när Bergman körde i alla fall. Utan det var scenografer och så var det smink och så var det fotograf och ljud. Mm. Och det var en påtvingad lugn när man gick in i den där körrummen, särskilt när Bergman var med. För antingen var det mycket, mycket beröm eller också så var det åt helvetet allting. Vad fan han gjort? Så det, det visste man ju inte. Jag vet Gunnar har beskrivit det där med att vänta på att mm. filmen ska komma tillbaka. Han, ja. han sa då vid till för att det var många gånger man önskar att labbet hade brunnit. Ja, för ja. Och när du, du och jag pratades ja. vid i telefon så hade du precis sett... Du, du pratade om hur det var gå, gå de där stegen man var tvungen att gå till operan då när man skulle få se det. Ja, ja. Och du hade precis sett eh, diplomaten Lars Eliasson berätta om något på tv som det hämfört ja, Jo, Ja, han hade tydligen träffat Saddam Hussein... <laughs> och det var, där var det definitivt en påtvingad lugn när han var rätt auktoritär. Det, men det var ju Bergman, han var ju underbar och, och skärmig och, och kunde vara eld och lågor och positiv. Men han kunde också vara motsatsen. Aha. Och det visste man ju inte riktigt. Det, och det var inte riktigt alltid säkert att, det var att han var missnöjd med, med fotot eller, eller med någonting annat. Han var missnöjd med spelet. Och det kunde ju bli att det var jävla bilder och det här kan man göra bättre och så. Ja, då, det är klassiskt. Man, ja, man går sig, ger sig på tekniken ja, för skådelserna ja, ja, på vågen. Ja, måste man liksom ja, ja, hålla på och gå till humör. Men det där ja. ångesten finns ju hos alla fotografer i ja, Det gör det är det ju framför. nu också. Man vet ju inte riktigt vad man har gjort. Man har ju gissat bara varje mm. gång. Och när man, väl, ja, men när man väl ser det så... Oh, jaha, blev ja. det så här tråkigt. Ja. Mm. <här> <här> <här> ja. <här> ja. <här> och också den här lilla missen i... Alltså, det filmas ju som sagt i Råsunda i skogen, utan i Solna, de här grejerna. Och det, det, det var ett problem med det. Ja, det var sjundeinseglet ja. Ja, det. Ja, just det. Ja. Den här användbara skogen ute på filmstaden som ju är med varenda film. Fantastisk skog. Det var sån här häxbål som brändes där. Och där hade de precis börjat bygga... Höghus bakom där och i en av bilderna där häxan bränns på boll så ser man ett köksfönster som tänds i bakgrunden. Och det är nog bara Bergman som har sett det tror jag. För jag har försökt kolla efter det där men, men han blev inte glad då. Vad jag förstår. Nej, Gun Gunnar säger att han har sett det också tydligen. men jag, Aha, jag, det. jag vet inte. Jag har inte heller sett det. Han, och Gunnar försökte slippa ur, slippa ur det där. Var det inte så att de skulle försöka... Ta om det, eller kan man ta bort den där bilden eller något sånt där. Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg när Gunnar berättade för mig i alla fall. Då sa han att han hade liksom sagt. Det här är skillnad idag för det gör man lätt som en plätt. Digitalt. Ja just det. Ja. Ja. Det gör man digitalt. Men då, Ben Bergman hade tydligen hälsat att när det där köksfönstret ska sitta med. Det ska hänga. Ja. ska du ha där? Precis så just det. Ja. Ja. Så, ja, just och då var det, det var ett antal år sedan. Men jag ja. kommer fortfarande ihåg ja. Gunnar liksom hur man. Ångest är väl alltså, han såg inte glad ut när han när jag frågade honom liksom, en kök. Men plågade det, där är fortfarande köksfönstret. Oh, varje gång det ska komma. Liksom. <här> ja. uh, har och de jobbar ihop till djävulens öga då. då. Mm. 1960, det var sista filmen de gjorde tillsammans. <här> en bråkig inspelning. Ja, det blev det. Jag hade äran att få ta stillbilder på den. Jag hade fått köpt en begagnad Leica och var jätteglad. Att det, tyckte jag tyckte att det var en kul uppgift. Men första veckan så ställdes inspelningen in och Bergman sa att det var burkljud. Så det skulle hängas upp dämpande mattor i ateljättaket. Men jag tror inte det var det för att han och Jarl Kulle åkte upp till Persborg eller jag tror, i Dalarna. Och skulle tala ut lite grann hur rollen skulle gestaltas. Hur ynklig den djuvan skulle vara. eller hur Så att, Då hängdes det upp matter och saker. Men, men det, var, det var sista filmen. Ja, Bergman, jag skulle tro att han blev lite störd av det där. Att han och Jarl Kull inte var helt överens he, från början. Mm, mm. Så sen gick allting snett egentligen på den där filmen tycker jag. Mm. Han talar aldrig om den själv. Eller? Nej. Men för min del var det jag tog stillbilder och det var fantastiskt därför att en dag så, så sa Bergman till mig Kom inte, kom det, det kommer en rackare här, en pressfotograf och ska, ska ta lite bilder. Se du till att han inte springer i vägen här hela tiden? Och, och det killen som kom, han heter Lennart Nilsson. <laughs> och jag, jag brukar berätta det här och då säger han, ja för honom har det ju gått bra <laughs> så att vi hade underbart kul och han lärde mig att, att för, ta ut mer styrka i filmerna alltså man, man värmde den i framkannens men det var en underbart ödmjuk och fin person Nilsson, faktiskt uh -huh. Leif du hade hört något om, om du hade hört berättade vad, vad, vad Gunnar gjorde när det blev tråkig stämning där på djävulens öga han smet undan då Ja, det här har jag inte varit med om, det har jag bara hört berättas. Att han tog flöjten och gick ner i källan och spelade en stund. När Bergman var som taskast. Ja, ja, men det stämmer. Det fanns en hel musikavdelning. Det fanns musiker på ljudavdelningen, professionella som spelade på teaterdiken på kvällen Han spelade flöjt med en som hette Udo Funk. Där satt de och spelade flöjt och det var nog en tröst för far. För att, för Bergman gick rätt hårt åt honom de på den där inspelningen, vilket var pinsamt. Mm. Du, jag, du berättade hur han hur man spelade ut människor mot varandra. Ja, men det, det har han alltid gjort. Jo, det, visst, det, men, du visst, men. Mm. Alltså, jag har jobbat, varit med fotot Sven också och hört honom faktiskt säga att hör, jag har hjälpt bort skenor nu, för nu har jag jobbat med Gunnar Fischer länge så och så sa han tvärtom, naturligtvis, att eh, hur Gunnar, och jag har jobbat med Sven nu förstår du, så nu, nu har jag ägt bort film, tror <laughs> och, och jag vet inte, men jag antar att han spelade ut eh, Kull och Björnstrand mot varann. och, och, och Bibi och Liv och sådär. Gjorde man inte som, som han tyckte så fick man finna i att det fanns faktiskt andra. Ja, eh, det tror jag. Ja. Men, men jag har, ska jag berätta några roliga episoder från den där filmen? Ja, vi är nog med det faktiskt. Är med faktiskt det? Bra, det är en bra historia. Jag skulle berätta för... vad den handlar om. Helt ja, kort, bara, jag kan bara säga helt kort. Ja. Du får rätta om jag, om jag kommer ihåg fel nu. Ja. Men alltså, eh, eh, djävulen har upptäckt att det finns en oskuld kvar på jorden. Eller var det? Nej, nej, jag har att ordsteven har En kvinnas oskuld är en vag i djävulens öga. Ja. Eller, eller tvärtom. Men jag tror är djävulen som ska. Han är Don Juan Han är Don Juan, okej. Okay. Ja. Och. Och det byggdes upp en fantastisk naturligtvis, sängkammare till Don Juan. Där. Han skulle ju förföra den ena kvinnan efter den andra. och Vad som händer är att han blir förälskad. Det ska ju inte Don Juan bli. Det förstör ju hans framfart. Men i alla fall denna säng den, den var fyra gånger fyra meter och las ner jättemycket på den. Det var Där det skulle utspela sig väldigt mycket. Och det, Mago tror jag var som den som ordnade sängen och Överkastet var en sorts silverlamé, väldigt dyrbart. Vi fick inte gå nära där så att vi skulle komma åt det här dyra överkastet. Det var ju I alla fall sen hände det inte bättre att när vi kommer en måndag morgon så är det, ser sängen ut som ett militärt övningsfält. och Det revor i det här silverlamé. och tänkte, vad fan, det här är inte bra. Och Fort upp i sya till en av började lappa det här. Och Bergman kommer in och ser och blir så förvannad och undrar vad fan har hänt här och sånt där. Och så småningom så läcker det väl ut att någon i teamet har varit ute på lördagskvällen, träffat en, en söt flicka och blivit väldigt förälskat Och tänkte, vad fan ska jag ta vägen? Jag, inte, jag har ju Don Juans säng för fan. Och drog ut där och har naturligtvis blivit förälskad och... Och Bergman var ju så förbannad, men ändå så tyckte han när han fick veta vad som hade hänt. Så sa, de kom, för fan, att tagit av överkastet i alla fall. Så, äh, ja, ja, ja. ja, det kunde man de ha gjort. Och det, och det är sant, jag tror. Ja, om, om, om vi ska fortsätta genom Gunnars historia så var det lite tufft. Han blev, han blev 69 blev han uppsagd från SF. Det var ju, det var ju tid att sluta liksom, med fast anställd personal då. Och det där gjorde inte SF på något vidare snyggt sätt. Man kan också fråga sig, han hade ju inte många år kvar till pensionen precis. Och du träffade honom på tv och han, han var inte glad för den där. Nej, jag tror att han i, i allmänhet var rätt försiktig med att berätta om de här sakerna. Men där framkom det i alla fall att han var ganska bitter på den här hanteringen. Liksom han var mot Bergman faktiskt. För, för eftersom han hade fått det här respasset. Och lite liksom... Samarbetet upphörde där, det blev så ny Nyqvist ja. istället. Då. Ja. Ja. Men jag blev, vi blev alla uppsägda från filmstaden. Där och då fick vi en sån här blå stensil. Jag vet inte om ni kommer ihåg den där som de drog. Och då, då ni ej ingår i vår nya organisation, nödsakas vi, nödsagas vi säga upp edertjänst. Och så stod det Kenneth Fant. Ja. Far fick ju vara kvar och de tyckte att vi kan inte avskedda honom efter så många år. Och mm. Sen gick det några år. Då fick han exakt samma stensil. De hade besparten där och dragit ja. ett varv till. Då ni ingår i vår nya organisation. Så det var, var väldigt tufft. Ja. Man skulle vara tacksam och jobba på filmstaden på den tiden. Ja. Det måste vara svårt för honom att gå från 35 och börja jobba i 16. Det, det kan inte ha varit lätt. 16 mm var det man använde på tv. Ja. var det ni ja. använde. Ja. Ja. När han började på tv, då, de första produktionerna han var med på, det var... Det var spelfilmer, alltså manusbundna mm. projekt. Han gjorde eh, Kråkguld, tror jag, med ja. Leif Kranz, och han gjorde någon Moberg-inspelning. Det är en stund på jorden, tror ja. jag. Ja. Så att, <coughs> möjligen var det första gången han gjorde en, en lång dokumentärinspelning när han kom till, till mig. Och, eller, det var väl jag som kom till honom och frågade Är det tänkbart att vi kan få göra någonting? Och eh, produktionsledningen på, på SVT ställde upp på det här och han själv tyckte det var rätt kul, tror jag. Och, och då, du, då var jag imponerad med. över hur, hur han kunde klara den här omställningen dels att gå ifrån 35 till 16 och dels att arbeta utan manus. Han var överraskande eller suverän ska jag säga på att improvisera och eh, vi kom visserligen överens från början att vi gör det här ordentligt på det sättet att vi kör inte med handkamera någonting utan eh, stativ hela vägen utom när det var eh, väldigt exceptionella saker som och det betydde ju, då, eftersom den första var svartvit, så var det ju rätt fantastiskt att se hur han även i det här formatet hanterade det naturliga ljuset plus små, små lättningar och klarade av att göra de mest fantastiska saker, tycker jag. Han filmade alltså de här barnen som om det var Greta Garbo, tycker jag. Och jättefint gjort och ömsint och sensuellt. Det är, ett, det är ett ord som vi har glömt här. Jag tycker ja. att han var sensuellt. Mm. Ja, det är ju rätt stort att kunna ställa om till den sortens filmande. Alltså från, från det mm. han varit upplärd i. Men han fick ju träna lite för att Torbron Axelman gjorde en film. Där jag också var inblandad på filmstaden. Som hette Sången om den äldre där hummen ett tag. Och sen dupte man om den till Oj, oj, oj. Och sluttiteln blev oj oj oj, för det tyckte man det var det som ändå stämde mest med vad filmen handlade om. Och det var alltså, där det improviserades det var det Stryver och la Åberg och en Axelman och det fanns ingen manus, man, man hittade på saker helt enkelt. Jag tänkte, det här kan bli skojigt. Han har väl tränat lite för, inför tv då kanske. Ja, det måste han ha gjort, det ja. Det är väl en av de Mest sällan visade svenska filmer överhuvudtaget. <laughs> ja. Men det, det var ju lite roligt att höra, för jag pratade just med Jan Lindeström som är här också. Mm. Jag tyckte det var så roligt när jag pratade med Jan för ett antal år sedan. Jan var, var ju på Europafilm då, samtidigt och var chefsfotograf också på, på 60-talet där. Och så fick Jan jobba ihop med, med Bo Widerberg på ett par filmer, bland Kvarteret Korpen. Och Bo vill ju ha en helt annan sorts foto än det här snygga, balanserade, tekniskt perfekta som Gunnar Fischer stod för. Men när, när, och de, Det blev en del konflikter faktiskt de bilder som skulle tas, och de skulle göras. Så där. Men, men sen när korpen hade gått upp på bio, då fick jag ett brev från Gunnar Fischer just som tackade för att han hade fått in lite verklighet i bilden. Och det tyckte jag var rätt häftigt då, för det, Gunnar måste ju ha sett att det här var någonting annat och det här är lite opposition mot mig eller något sånt där. Men han såg de kvaliteterna också. Tyckte jag var rörande. Leif, vi pratade om det, att var det gällde Bergman så fick han ju Bergmanpriset och det var ju Bergman själv som, ju, som delade ut det. 90, alltså han delade inte ut det personligen men han var högst personligt inblandad i vem som skulle få det. 93. Och det var väl lite... Vad var du sa? Att han... Ja, men Bergman äh, äh, skrev i motiveringen någonting, nästan nästa ordagrant så här. Jag kommer just nu inte ihåg riktigt vad det var som gjorde att våra vägar skildes. Men nu tycker jag att äh, mm. nu tycker jag att du måste få det här äh, priset för att vi gjorde så mycket bra saker. Men det var rena hyckleriet ju naturligtvis för att han är klart han mindes hur han hade hanterat er era pappa. Det om mm. det var något det som man ville skona far han hade en viss respekt ändå. Och vi mm. ville skona far från sina allra värsta terror som han faktiskt han har uteslutit många i branschen och det Herr Bergman men, men det kändes som man ville skona far på något sätt. Ja, men det var väl en utsträckt hand från man vill Ja, ja. Den, den tror jag han tog också. Jag stark. tror att han blev ja. väldigt glad. Mm, för, för de, Bergman, de har precis. haft så ruskigt mycket roligt tillsammans. och De har ju skrattat ihop. Alltså Bergmans humor och far, det gick ju väldigt väl ihop. Mm. Och Bergman har inte bara varit arg. De har mycket humor och mycket skratt också. Mm. Så, du, du, tiden börjar gå ut, se här. Tyvärr, vi hade en, en som vi kanske inte hinner... Så jag såg mycket om det, men det var ändå ganska häftigt att han, att han också kom och arbetade med, med Jacques Tati 1974. Mm. Mm. i tv. TV, jag var Jens, TV och och Jens var med där. Du var med där? Mm. Ja, med ja men det var det. väldigt misslyckat. Det, var, det, var liksom, det hela började med att Kalle Haskel och eh, tog med sig Lasse Hallström ner till Paris för att träffa Tati. Och på 12 sekunder så blev de vansinniga ovänner, Halström och Tati. De hatade varandra. <laughs> Men Kalle hade lovat Tati på något sätt att få göra någonting, så Tati kom upp till Stockholm och helt oförberett så hyrdes Europafilm och så filmade vi på standard 16, super 16, 35 35 vidfilm, för någonting som ingen visste vad det var, det var väldigt märkligt och det blev ju inte någon bra film heller. Och var inte så jäkla trevlig här. Han var riktigt jävla otrevlig tycker Aha, jag. Okay. <laughs> ja. Men det kanske är bra när man ska gå i pension då. Liksom man... Sista minnet blir i alla fall ingenting man längtar tillbaka till. Ska vi lägga till en, en, en till notis för eller ska jag säga? för Jag tycker ändå att det är roligt att få nämna. Vem som är mamma, för ni har ju filmpåbrå från det hållet också. Och det är Gull, Söderblom syster till Åke Söderblom. Och ja, det var på någon, någon film på en pansarkryssare, det hette det så. Kan, eller något typ av hangarfartyg. Där mm. filmade han då på det där? Jo, jag tror det. Han filmade och så fyra de av någon, ja, skott där och då var det en statist som blev livrädd och rusade i famnen på dem och det var gull <laughs> eh, ja sen så gifte de sig 1938 till 2005 ja, men vad du hon, hon vet ja. Ja, jo. <laughs> 38 ja. uh -huh. så det är ett fantastiskt långt äktenskap jag tyckte det var, får det dig jag pratade om? ja du berättade det var, eller, var en lustig grej att lägga till för jag frågade, visste du något om och, morbror, han, och du sa att han var en hjälpsam själv, tydligen när han filmade. Åke, jag var fantastiskt skicklig på Har Gunnar berättat då. Eh, ibland så kan det uppstå problem när, för ljudet framförallt om man ska dansa och göra en åkning och skuggor och så vidare. Va? Då var han jätterask på att säga, jag kan ta micken. Och så lyckades han alltid dansa genom att dölja den på något sätt. Massa sådana knep. <laughs> Fantastiskt. Han var en tider. oerhört hygglig person. Ja. Som Gunnar ja. faktiskt. Jag, jag har en sak jag. till att jag säga jag. Till, ja. som är viktig tycker jag. Och det är det att vi, vi blev väldigt. Jag, jag uppfattar som att vi blev väldigt goda vänner under den här eh, tiden. Och när vi slutade. Då gav han mig ett testament. Du ska försöka göra en film med, med Jens. Ni kommer att jobba bra, <laughs> bra ihop. Men det har vi aldrig gjort. Nej. Det är inte för sent är Nej. Ja. Det är bara att lyda pappa. Mm. Men så sa han. Det kändes ja. som ett förtroende. Ja. Men det är framtiden då, då. Vi får se vad det blir. Ja. Ja. Men tack för oss får vi säga. Ja. Tack. tack för att ni lyssnar. Okay. Mm. Oj, förlåt. Här, här har jag har glömt en sak. Det är en present till Gunnar från och det är samlat till det här för det är en exklusiv bok, ska jag säga vad det är för något till och med jag får väl göra det vi mm, får inte säga något till Gunnar i förväg då men det är blott omslag eftersom det är fotografen Sune Jonssons bok den första upplaga mm. Mm. byn med det blå huset är det så? Mm. Ja. och det är från både då Cinemateket Sveriges förenade filmstudios och från producentföreningen som är med på den här för det är ett riktigt fint antika exemplar som vi hoppas att Gunnar ska ha glädje av att titta på. Ja, oh, vad trevligt. Det får ni ta med mm. hem till honom. Det så tack så mycket. Ja. Tack, tack. Du har precis hört ett avsnitt av Cinematekets podcast. För att lyssna på fler avsnitt eller få mer information om aktuellt filmprogram besök oss på www.cinemateket.se